«Тридцять дві секунди. Вистачить? Мені не до жартів. Мені теж. У тебе вчора було весілля. Чому в мене враження, що сьогодні когось ховають? Може, я помилився дверима?» «Не нагадуй, я потім усе поясню». Влад запхав голову під кран. «Кому? Мені? І що ти мені поясниш? Не смію питати» що затятий холостяк налякався одруження до такої міри, що озарився під землю, напхав у вуха вати і влив у себе немір'яну кількість С2Н5ОН. Навіщо ж було ламати комедію з одруженням? Знайшов би собі якусь красуню, та й жив би собі з нею, поки не набридне. А ця тобі не сподобалася, — вирішив уточнити Влад. Випроставшись і спостерігаючи за дзюмрінням води з крана «Тобі треба було познайомити нас перед весіллям, друг називається Навіщо обтяжувати себе якимись серйозними стосунками? Твої слова? Коли я прочитав твоє запрошення на весілля, то сторопів Питання на засипку Ти всю шлюбну ніч провів у підвалі? Чи тільки частину?» Я покинув її біля порога, а вона, тобі, бачу, серйозно не сподобалася. Жінка, яку в шлюбну ніч кидають біля порога, якщо вона хоч трохи тебе любить, обов'язково образиться. А ця абсолютно паралельна. По-моєму, в неї є свій інтерес у цьому заміжжі. Але я щось не второпаю, який твій інтерес. Замерзати набридло, і Влад взявся розтирати голову рушником. Зрозуміло. Так і запишемо. Пункт перший. Кашляв я на вас, кашляю і буду кашляти, мовив Олег. Не можна сказати, що в голові подобалося таке з нею поводження. Але треба було на комусь вимістити свою злість. А тут якраз і потрапила під руки. Одна затуманена, не надто розумна. Ти дура матер Спіналіс, але я не для того прийшов, щоб тобі це сказати, знову спробував нагадати про себе Олег. Примітка дура матер спіналіс, тверда оболонка спинного мозку. А Влад як був з рушником, що звисав із голови, з патьоками води на весільній сорочці. Обернувся і подивився в ясні блакитні очі свого друга. «Може людина раз у житті напитися без того, щоб її звинуватили в усіх гріхах?» «Людина може, ти ні». «Я вже не людина для вас?» «Слухай, припини руки заламувати. Коли я зайшов до твого дому, ти виглядав припаскудно. Не перебивай». «Ти виглядав припаскудно, цікаво. Як ти з підвалу тими східцями видряпався? Рачки чи як? Ти диви, вгадав. Пункт другий. Я ще з першим не розібрався. Валяй, розбирайся і не дуже переймайся, якщо з кимось поруч трапиться невеличкий екзитус леталіс. Його проблеми. Примітка Екзітус Літаліс Смертельний кінець Смішно Дуже смішно Ось тільки закінчу прочищати собі мізки Одразу почну сміятися Чекаю, не дочекаюся Влад завмер із рушником у руках Здається, таксист вивантажив посуд Я брав на прокат Вивантажив просто на дорогу та й поїхав. Ніякого посуду я на дорозі не бачив. А багато його було. На п'ятдесят осіб, три коробки. Не турбуйся так, може, хто вкрав? Влад кинув рушник і присів на край ванни. Було холодно, як буває тільки в спекотній літній день. «Добре, пане викладачу, добивайте». А як щодо різних трафунків зі смертельним кінцем? Не дочекайся. Сам напросився. Знаєш, владе, хто мені у п'ятницю подзвонив? Мені теж багато хто у п'ятницю телефонував. Але ж я не біжу і не піднімаю нікого в неділю в досвіта, бо мені, бачите, телефонували аж у п'ятницю. Дванадцята година, яке у досвіта? До речі, учора ти мав бути в мене на весіллі Я мав чергування Наставку викладача коледжа сьогодні далеко не заїдеш Я навіть додому ще не заходив Одразу примчав до тебе Але ти мене не перебувай Вгадай, на яку букву починається ім'я Що? Мала моя надивиться телешоу Вікторин а потім до мене так сікається. Угадай, каже тату, букву, на яку починається моя оцінка з алгебри. А не подався б ти на ці букви? Не дочекаєшся. Можна я прийму душ, а потім ми побавимось у загадки і відгадки. Гукнеш сюди свою малу, вона в тебе спец-із. Пам'ятаєш? Зоряну короленко зірку Десь далеко-далеко зашурхотів червоно-гарячий шовк А по ньому прокотились агатово-чорні маслини Шовк і маслини І жінка, яка любила ці дві речі понад усе Олежику, ти про що? На зустріч по дитячому наївні очі І наївне запитання Пам'ятаєш? Страшно захотілося ще раз засунути голову у воду, краще в крижану, але підозрював, що і це не врятує. Учорашній день так нахабно і недобре тривав у сьогоднішньому, хоча все почалося ще в п'ятницю.